بسم الله الرحمن الرحيم احوال متعلقات البيت اغه احوال چې کوم د ارس جنوري چېغه متعلق کیږي د فیصله لکه مفول متعلق کیږي د فیصله پهل متعلق کی مفایلی همڅو اده څنګه حال شو غیره غیره کوم شزونه چې د فیصله متعلق کیږي دغه احوال بیاني او سه احوال هغه د داز اغه چې بیان شې دي په بعد د منت کې بیایان شو او باز د دلته کې داسدي چې هغه دی کې اوس د بیاې نو دای مخکې تنبی کې او خبره وکړی شوه تنبی کې او خبره وشه چې د کم احوال زییک شو او دا په پول د دی, دی بابانو سره خاص نهري کیر د د بابانو سره خاص نهري په نرو کیمجاری کېږي نو اوس د د ته و چې کیر دغ سراست دي پهور کیمجاری کېږي نو البته خطه اول د جبهه نورو کی جریږي نو بیا دلته ذکر کول ته ضرورت دی تراز راځین ما جواب دکې دا بعضی درس دي چې د اغه لپاره مزید اختصاص درته پیل سره په فنر شي اختصاص دی ما غوښته ورنه فلم او اغه مصند را دي او د مصند احوال بیان شو او البته دا خبره او شواهد د مصنف سره خاص نه بونورو کې مراد لشي خو دلته کې بیا د فلم سره فلم مصند را د دې لپاره مزید اختصاص درته چا سره په فنر شي م متعلقات فقد وشره په تنبیله اوس تنبی چې دکر شوخه در با خره کي پ اشره اشارت مشرره پ تنبی په تنبی کې العل نهكثيره من اعتبارات سابقا او چېدي د یر د اعتبارات سابق نه ج متعلقات فیل دا جا ر کږ په متطعلات د فیل کلاکن زکررابي حاضل باب بیا دا افسله دکر کوي ک خ دا خبرهتیره شوه په تنبیږي ولاکن که دا مخکې تراس به کږ لكنکن جواب دپار را لیکن ذکر بھی ہے ذال باب لیکن ذکر کشیدی پهویو باب تفصيل بعضو من ذلک تفصيل دے بعض تفصيل بعضو من ذلک تفصيل دے بعضی د دقیق احوال له اختصار هي د د اختصار د بعضی حلونه مزید بحثن د مزید بحث د بحث لهونته کې سواده اضافي ده نو د دې وجې نه دلته ځان ذکر کوم ورپسې تا چې سومره عبارت د د غزنه روانه الفيلم المفعول كالفلم على الفاعل في ان العرضه بذكره ما هو لا افاده الركوعي مطلقا دا مقدمه ده د روا روان عبارت طرف فاذا لم يذكر به ماهو فاذا لم يذكر قبل به ماهو ده عبارت لپاره توثیه او تمهید ده لکه مقدمه ذکر کای تمهید ذکر کای او یا د عبارت هغه بنا کای و ده وجماتن تاسری او مهده لظالک مقدمتا و ایا ما حداګه و ما حدا او ماتم تمهید بیان کو لزالی کا لزالیک د دی بحث د پرمقدمه په توری یو مقدمه د دې په مقدمی په حاصل باندې نظام په اکدې مقدمی حاصل دا ده چې فعل د مفعول سره ذکر کیږي او د فعل تعلق د مفعول سره ده لکه د فعل تعلق د فاعل سره اگر چې تاسو زهن تبدار از چې یو سره تعلق د وکود او او بل تر تعلق د صدور د دوو کې فرق او حضرتہ دور ور پسې وګرئ چې ان العرزه دا تشبیہ سکي دا ور پسې دی وی نه دغه مطلب نه ني چې په دغه کې یو شاندي یو بل غرس کېدواله یو شاندي صحیح شو او دی وی چې فعل دا تعلق د مفعول <سؤال> سره دا لکه د فیل تعلق د فاعل سره او اگر په دې خبره کې او شاندواله دي چې کله فعل متعلق کولي شي د فاعل سره ولا تلبس را واستي شي او کله د مفعول سره تعلق را شي یو سره د جهه نه بل سره د جهه مفعولي هيتنه نو د دې افاده ته مقصودی کله کله مقصود افاده مخاطب ته دا ور کول چې د فایل پدې شي واغره او کله کله کلان فائد دا ور کول چې دا د منابع نه نو د ډول سره یو شان تاسو نه په ډول سره افاده مقصود دا یو سره افاده مقصود د جهاد د نه او بل سره جهاد د مطلق مطلق افاده د او مقصود نه چې دا کلی ثابت یا نه پیری دا فين ثابت پی دا مقصوده که صرف د فیل ثبوت یعنی مخاطب د علم کراوستلو چې فایل موجود شه نه او یا دا په علم کې راوستلو چې فایل موجود شه نو بیا دا خبره کوي نه فایل د ضرورتونو مفول ته وجده ضرب لم يوجد الزرب ضرب موجود جو تر زرب وجود تر نه خو چې کله دا فایل ذکر کولي شي مفول ذکر کولي شي نو سره مقصود د مخاطب ته افاده ورکول چې د فیل تعلق راغله په اعتبار د مفول سره یا مقصود د در وېچې د دې فایل <سؤال> تعلق راغلي د دې فایل سره په د صدور باندې یا په اعتبار د حکومت یا په اعتبار د صدور باندې نه به هر هغه په مخاطب ته په مقبول باندې د تعلق یې له یا د فایل سره د تعلق یې له مرکولي نو تلل اثبات د فایل او نه د فایل مقصوده ني دا تمهيده مقدمه د اکشته خان او بکسي ني الف مع المفول ف مفول سره پشان د فیل د چې فیل تع راغ د ف في ہ عرض سے من دا ذکر ہ ماود د ذکر هرر واحد نا ماود د فیل سرهاي ذکر كل, دا دا فعل فعل ذکر كل من فائ المفول مع هرر واحد د ذکر کل د فائل د کا سره یا ذکر د فیل معکنگ من ہو هو کے تعلو को من ذکرکی لا راج को فائ معفول کا ماو کے فلت راج को او ذ ذکر की فک راجے فعل ابلی چکمید فعل مفعول دا راجیک توجیه اوشه او ذکر الفیليه ذکر کونده فعل عرض ذکر کولو د فعل مع کل منهما دا هر واحد د دواله سره افاده تلبسی به افاده متکلم ور کول د مخاطب تلبسی هی چې د فیل متلبست متعلق به دی د فعل <سؤال> سره ادا مفعول سره ای تلبس الفیليه تلبس د فعل ای فعده ور کول د متکلم مخاطب د تعلق د هر واحد سره اما بالفائله یَد تعلق د فاعل په منځه ته او وقوعه هغه نه په دې جهته سره چې د فاعل واقع ده او صادره ده د دې فایل نه ا و اما بالمفعول یا فایده د مفعول د مفعول سره ورکولې په منځه ته او وقوعه هغه عليه ده فاعل د دې جهته په دغه نسله واقعي لا افاده وقوعه متلکان او مخاطب صرف دا خبر ندی ورکړي متقلم مخاطب صرف دا خبر ندی ورکوي چې دا فعل متلکان واقع دي تعلق په فاعل سره د مفعول سره چې دا مقصد نې صرف دا چې دا فعل ثابت شه د شهو ده یا نه ده شه دا موضوع نې الیس العرض عرض, عرض نې من ذکر هی ماهود ذکر د فاعل د مفعول د پېل سره افاده وقوع الفعل ثبوته بنفسه فاعل کو د فعل او ثبوت بنفسه من غیر اراده چې دا اراده ورسره نې ان يو ان يو ان يعل ان يعلم من دتعلیم وقع چې پچا واکره او من وقع چې پچا واکی جره چانه د خپل واکی شوه د من وقع پچا باندې واکی شوه دي زکه چې د دایره د او صرف ی په عدد وک او ثبوت د پهل ور کلی دا مقصود ني الا دلیل لري زکه کچره دایره د کرش وی لکی ل ویل شی وقع ضرب او وجدا سیشو او صبت الزربو من غیر ذکر الفائل بغیر ذکر الفائل نبه دا الفاظ ویلشیو حتی نبی مقصود ویلشیو بو لمیوکع الزربو لمیو جدی الزربو نو اجدار زربو من غیر ذکر الفائل بغیر ذکر دفائل نبه او المفهول بغیر ذکر دو لیکنه آبس انزکت داکار ببیاسو فا اذا لم يذکر المفهول بهی معهو فالغرز دا تو اس هر کلا چې مقدمه نن موږ دا خبر ثابت کړل چې ذکر د فایل یا د مفول کولشی نو په سره مقصود تم مخاطب ته پیدا ورکول کیږي چې دا فایل ل체ه نه صادره خپل <سؤال> سره مخاطب ته پیدا ورکول کیږي دا پچا نه واقع دي اوس راز چې کله دا خبر موږ معلومه کړې په اوس تفریق چې مفول ذکر نشو مفول هر دي د طریق چې ذکر نشو بیا مقصود څه او چې ذکر شنو مقصود څه اوس د عبارت ته فصيمه تفردي كيف لو دعي فاذا لم يذكر المفعول به معه فالعرض ان كان اثبات الفعل لفاعله او نفيه عنه مطلقا نزل الفعل المتعدي منزله اللازم ولم يقدر له مفعول لان المقدر كالمذكور وصير الفعل لفعل لازم يشفع الفعل المتعدي فعله متعدد متادیات ولغو لکېږي چې مفعول واळी ابل موږ نن تعالګ چې دا کوم بل شی واळी داخه خورا ته نوټه غوړ کنه واळी صحیح شو اوس ازهاب د بوتلل نتی چې بوزنه بوزون کې غوړ کنه واळी دا متعدد وي اوس کله چې دوی جفل ذکر شو او فعل فعل متعدی ذکر شو او مفعول واسر ذکر نشه صرف اسناد شچا تا فاعل تا نو په دې صورت دا کوزله شي په منزله د لازم باندې مفعول بوله ذکر کولې نشي ته چرستا مقصود او فعل متعدی ذکر کړي او ست مقصود ته مخاطب ته دا خبر ورکول کول نه چې دا فعل ته باندې واکړي نو کوست مفقول مقدر منی نو ام دختل خبره مخلاف مقصد خبر لازمي ده کستا مقصود اغا مطلقاً علم مرقولي یو خاص مفقول سره تعلق علم مرقوله نه دي نو اگر چه فعل متعدد هچوکه کستا مقصود اغا مطلقاً دثبوت په لاره دنفيد په فائد ورقولي صحیح څنګه او کستا خبر ورقول اغا دغه مقصود نه دي جدي ماقول سره تعلق سره غل ده اما تعلق راغله خاص مفقول تعلق راغله اسره مقصد <متحدث> نه نو لازمي به بعد د کفل اگر چه متعدد دي په منزله لازم را ليزه کچې د تعلق د مفعول سره را نشي او ستادم مقصد خلاف لازم نه شي سوي شګنن نو به هر حال چې کله یو فعل مفعول واردو تستا مقصد مخاطب ته د اغي خبر ورکول لچ را فعل سره متعلق شه لري ودغه ځکه یبه په متعدد په منزله لازم باندې ګرځول شي صحیح شو؟ زکر جستاد غرز و خلاب مقصود و خلاب مقصود خبر لازم نشی فا ازا لم يسکر المعفول بهی ماهو ورکل چیزی کر ده مفول بهی رانشی ماهو اے معا فعل المتعدی ده فعل متعدی سر المسند اللہ فائلی چی اصنا ده فائل تا شوی اوستا مقصودم صرف اصنا ده فائل خبر ورکولی چی ده فعل تا مصند ده مفول خبر ورکولو نی د ف رض سر انکانونه اسبات ته که متقلم رض اغا سول د فعل د ف ه د فیل دپاره او نفی هو انغ یا نفی کوول د د فعل عنهدرې فیل نه مطلاکن من غیر اعتبار عموم ملفعللی بغیر د اعتبار د هموم د فعل نه بیارا د جميع او اافاد دا چې افراد اراده شي او خصوصين او بغیر د خصوص نه بعض اافرای دا چې ارادهکر شي بعضې افراد دديی شوو نو فعل بازی افراد یا طول افراد ستا مراده ندی ابر همزه ان طرح نو دیگه ته ضرورت نو دیگه تذکر ضرورت نو چې دلته کې د مفعول په اعتبار سره خبره کی چې ست تعلق مقصود ندی د مفعول سره او دې خبر ور کول مقصود ندی نو فعل بمنزلات العظیم کرلو عدل تهخد الفعل خبر نه کوي چې د پایل ټول افراد نسبت شي بعض افراد ته شي یا په عام ده په خاص دغه اعتبار سره خبره خو نه جنه دا قاعده چې کوم نو اصل کې دا عبارت نه وایي په ټولو په متن کې به اختصار پیدا شي دا ورپسې عبارت مقصود ده ندیم من غیر ادب عموم فل فل به يراد جميع افراده او خصوصا به يراد بعض افراده او من غیر اعتبار منو قاعده پر اعتبار سره چې هر کلاستا مقصود اثبات پیل لپاره یا نه پیوي من غیر اعتبار تعلقی بغیر د اعتبار د تعلق دی فعلنا بمندا اغه مفول سره وقع علیش هغه باندې واقع شه ودا د مقصود نه مجرد نه اثبات تسي مقصودی نو چې تعلق نه مقصود نه نه فضل عن عمومه او خصوصه مستد است د مقصود شي خصوص او خصوصي کله تعلق تا مقصود نه نه مجرد د فاعل سر تعلق مقصود دی او د مافول سره د سر تعلق مقصود نه نه نقطه مافول کی د عموما خصوصه متبرشی امر موږ اندر لګنه علاوه د دې نه چې متبرکه شی عموم د مافول او خصوصه د مافول د سره تعلق د مقصود نه نه عموما خصوصه څنګه مافول کې راشي نو هر کله چې مقصود تعلق ته د مطلق فين سره بغير د تعلق د مافول نه او د مافول او عموما او خصوص نه ننزل الفيل المتعادين نازل بکشی بین المتعادین نزله په لازمه په منزله ده لازمه ولم يقدر له مفعول او ضد پر مفعول مقدر نکړش لنه المقدره کالمسکود پس کوجه تقديري ماله شند وينا زكاة تقديري او ذکر د دې دوالياب کنه علم مقدر دغه کالمسکود د واجب سنه تقرینه ذکر مقدر bale چې پرمه نه کړنه کیږي نه انو دغه کالمسکور لہذا نه شي لانا المقدر و مکل مسکور ان اننا السامعان داد مقدر و مسکور پده کی و شاندی پده خبر اگه سامع چلی یفعون من هما معلومی در دوالنا ان الارض آرد چلی الاخبار دی اقوض افعل ما الفائل بیا اغدا حبر پخمیشتا دا عرض ما حلا پی مقصود پخمی عرض چلی اخبار دی اقوض افعل لی فائل بیعتبار تعلقی پیتبار تعلق دی افعل بیمن دا مقفول سرا وقع علیه اتنا بیا تعلق دی مقفول پخمیشتا دا مقصود فان كولنا فلان يعد الدنانير ويكون لعرض بيان جنس مالهتنا ولا الاطال له بيان كوني موطيا ويكون كلام الناس بتوليات غير الدنانير لما عملنا فان يوجد عنه الوليات دا استاذ ددك دي و زاهد کي مقصود ستکم مقصود ني اعتبار سره بت كلام ذکر کي او چدك مقصد ته چ ته ذکر كون غو نو هغه کسته به ستا مقصد د برابر کیږي د څه چاته ذکر کړي داغه سره کلامه مطابق راځي داغه شان کلامه مطابق راځي لکه مثال تور پر دې تاسو له مثال ریکای په نام زه یو سړې د زید د دا د خبره ساتلې چې زید د درهم نویشي سويشي درهم نویشي یا سېوان مشیت تفاح انطقه په زیدن یو ته زیدن یو ته نویشی بلکې سویشی اوس دی کلام سرهستا غرض اګه ته مقصود دې خبره سرهستا غرض او مقصود د دې چې اګه جنس او اګه مفعول متعین کې چکم سر ده تا تعلق راغلی چکم سر ده تا په تعلق د ته مقصود فاعل لپاره ثابتون دي ثابتول اګه پدې د حضور ته مقصود سره خبر او کلی چې ما تعلق د کم مفعول سره ناوی دې هر هم سره دې اتو تالای اوس دې کا کلام په دې شان باندې سې دې اوس کته دې کا ست دا خبره کې چې د فل عطا واکې او د زید دافل کړو چې د خبره هغه سره کوم چې غلط تي هغه مني هغه دا خبره هغه چې سره کې چې هغه عطا د زید نه مني چې عطا د زید سره منکره نه تب زید نه یعتی چامن کرلي اعطاء مرتبه زيد يعطي او اغه مثبت الاعطاء لكن تعلق المفعول سره وي دغه مفعول سره کوم سره جي د اعطاء تعلق په حقیقت کې نشته مرتبه زيد نيوت د دناني او ردي الحمدي ديتو زيد نيوت د دناني او اغه د اعطاء من کړل نبي د دناني تذروت نشته طب زيد يعطي اغه څنګه تعال الان په تفصاحت بلاغت خبر چې شمعوافقه خبر الرسول فقاري اګنه تاسو زموږه هم باندې کې د مختصر مو ته شروع کیني به روان نه پېږي تاسو <تصفح> باندې <تصفح> هېڅ وښیلته <تصفح> فان قالنا فان قولناك يلزم قول من فلان يعطي دنانير کله کې چې د دنانير ورکې دا کلام به ته څسرکې دا کلام غرض وسی ته د دې کلام غرض باید ییکون دا کلام چې دا کور زموږه چې ییکون لغرض دا به د غرض د بیان د خبرې لپاره لغرز بیان جنسی مایانت دیتنا لحول اتا دابد د غرز ده بیان ده جنس ده پاری دیست چی دنانی جنس تمران؟ جنسی ما ده جنس ده اغا دنانی رو ده پارا اتناول حول اعطا چی اغیط اعطا سرا شامجل لا لبیانی او ده کلام نده لبیانی کونیه ده پار ده کدو ده زید موطی انچری سره ورکون کره و یکونو او تک کلامی مسکور پلانی یوت دنانی یک د هغه چ سره کولی شي اسبته له یاته غیر د دنیا لري لا ما او دا کلام د هغه چ سره نه نه فی اویجه منه چې هغه نبی کوي نه فاص هغه نبی کوي اویجه منه چې د زید نه دی عطاوي شي د زید نه دی عطا نبی کوي دا کلام د هغه سره نه کوي بلکې چې کلام کینو سب ګلان زید یوتی مه ولادي رځه نه صدا صحیح دي تر کې او има ویبل تر په دا مطلب نه چې بس کوم تاسو خبره دا ته موزه هغه طرفو ها دا خوسامي بلکې وای نو خوسامي خوسامي پرې دا خوسامي بزدا وای زه پدې نو و او دا دا کار په درکه سم دي و هو زربانه دا کار څه شي لانه اما ان يجعل فلح حال كونه مطلقا كنايتها عنه حال كونه متعلقا بمفعول المخصوصين دلت عليه قرينه ولا يجعل كذلك ولا يجعل كذلك الثاني شيء هل بقوله يا او لا يجعل كذلك اثمك قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اذن د دو دوه طریقې بیانې کوم ځای کې چې فعل متعدی په منزله د لازم ګرځول شي نو داګه دا پر دو طریقو کار دی یو خدا د چې فیل تا دا دا د مفعول نکټ کو په منزله د لازم دی او ګرځاو اغه ته دا مفعول بیا کې نایحد د تعلق اشاره دے او فعل مخصوص سره د مفعول مخصوص سره اخلی او کنا اخلی نو ول خو په منزله د لازم و نه پمنزله لازم دي او ګرځو بیا سره د لزومنا چې پمنزله لازم دي او ګرځو بیا د بیا دوباره مقبول <سؤال> سره تعلق کنایتن خود مقبول مخصوص دیو خاصو مقبول سره عامه تعییو سره چې دی متالقي ګنا بلکې ته پمنزله لازم تعلق کو نوایا بیا د لزوم نروستو د تب بیا کې نه یا ګرځي چې د متالک مخصوص سره متعلق والے او په دې باندې کریمنم د لدغیه خو بداد <تصفيق> کار کوي یا بداد کارو کدا کار کوي دا خبره پزای په دغه ډول باندې صورت پزای په دې په منځله د لازم او او بیا کنایات تعلق واخلی د مفولی مخصوص سره چې کریمنه دلالت کوي دا صورت پرده د اساني د دوم راواله چې بالکل په منځله د لازمې کې او تعلق ثانین کنایات د معقوله مخصوص سره ماخلی نه د اګه د پر مثال درکې لکه کل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون الک علم هو متعلق وړ معلوم غواลีกنه کوئی الیاس ذو الذین یعلمون دین الاسلام او لا یعلمون دین الاسلام بلم کړي شی بلم کړي شی بلم کړي شی صحیح شو ها جی حقانیت د نبی اسلام په کی نداد وړه برابر کړي شی نشي کړي هدل تک مفحول ذکر نه ده نو ماته وایي دل دا فیل او متعدی په منزله ده لازم ګرځول شي او حقیقت د فعل مراد دے آیا پا حقیقت دا علم سر جسوک متصفی لانا جبا قرآن پوئی گدام اقصد نی او پا قرآن نی پوئی دا دوالا برابر نی الله چې کوم انسان اگر پا حقیقت دا علم سر متصف او کم متصف ندے دا دوالا برابر کے دے او دا پاہر پان کدہ پاہر پان کدہ یو سر خبول کی ماری او بل دلدول کی ماری کم خلق دا اوچد گانی او دا غ ملسون لحبوزی ها دانو همچه سواب ده ها بنام یہاں برا لگنه ایو سر خب بل دی عیلم بانده پده پند ترکانی بانده پده پند ترکانی بانده خب و یونه بویگنه کم یو خلق خبانی کم لکھو گانی بنابرا پیده شی چه ترخز را بغی گو تلارا و بلی را بغی خب تلارا ایو سره دی ایو سره دی ما سره ما سره سکولي علم کیدی یو خوپ یاده او بلجی کالجانو نه پدریږي نو انګه بنگا چنګای اس ټیم پاس کیره کله چا پکې اوس کی پوره روزانا ځای کی نو دغه برابر کده شي که سری دی دی اته دار سره طالبانو لک کشور کې خوایې او یو پویډ برابر کده شي نږد تک مقصود دا دی چې پوه انسان او ناپوه انسان برابر نه شوی دا برابر برابر نشو دا برابر کېده مقصد دا دی ها په دغه حل ارقام کې پور یا نه پور برابر کېده ورته ابراهيم خبره صحیح ده نه یو خښتې لوګو دي د تخزه هغه بل چې لږې جوړې د خمزه دا لږې برابرې ترشی ها دا یو څه ها اصلانه د بيان د په مثال کې په دې تانا کله له احکاماتو هلې استوي ځينې کلوه کړه چې موږ آیا برابر دي استفهام انکاری اچره برابر نه دي الزینا کس یعلمو چې هغه کویږي صاحب علم دي فعلم سر متصقت والذین کسان یعلمو چې هغه نه کویږي ای لا یستویده متادی په منځله لازم ګرځي معنا ولکای د لازم معنا کوي ها لا یستوی میو جد حقیقت العلم مستوینه ده امسوب چې هغه په حقیقت د علم سره متصقت په پوهه سره متصقت ده ومن او اغس برابر نه ني لا يوجد تي اگده پر نشمته حقیقت علم وانما قدم الثاني لانه اصل كم مثالونه چې د کم ورته چې فعل په منزله لازم کې اگې کنايبه د مفعول محسوس سره تعلق منی یا بن منی نو کسمه اول اول ذکر کول په کارو ثاني ثاني ذکر کول په کار نو د وی تاسو کار یو کو چې کسمه ثاني اول ذکر کو کسمه اول روستو کو نو جواب کوي وانما قدم الثانيه ثاني مقدم کو لانه به کسرت اکوعه اشد احتمام بها لیزا کده کسرت اکوع ده ده ده و جن شدت احتمام و کپحاله ده بانده ابرم زیهن پرالا السکاکی زکره پی بحث افادت اللہ می الاسطعراک انه اذا کان المکام خطابیا لا استلالیا ققوده علیہ السلام المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم حمل المعرف باللامی موپران كان او جمعنا الہسترہ کی بعلت ایہامل کست علا دون آخران ما, ما تحقق کی الحقیقتی بیہما ترجیح لیا حد المتصاویح دی علا الاخر سم بحثت بی حسب المفول دوس اللہ ما سکا کی ونکتہ زکر کردہ مردہ آگے دو وزاحت اللہ ما سکا ندیده اغه وضاحت کې الله مسکا و هر کلا په بحث د ifade د لام د استعاره کې دا خبره ذکر کړي دا پکم ځکه حوالہ متن ورکو دا خبره ذکر کړي دا چې کوم ځکه د لام الاستعاره ifade او پیدا غویا نه په اړه بحث کې هغه خبره کړې دا هر کله چې مقام مقام خطابي او مقام استدلالي مقام مقام خطابي خطابي وایي خطابي او استدلالی نه خطابی او استدلالی با نظام په یو مکان د خطاباتو عام طور محاوراتو کې مباحثاتو کې چې سړی یو بل سره خبرې کوي نو پاتې کې کویدات اعتراضیو مه اعتراضيه نه ذکر کوي کلام خپل ظاهر باندې محمول وي اې کې څو تخصیصات مخسیصات نه کوي چې دا د خبرې نه د اعتراض راغی دا معلومه شو هغه ته معلومه شو اې کې ظاهر کلام په ظاهر باندې حمل ولشي نو ک ال تعرابه کې معرب بل باندې حمل عام طور ظاهر متباعد په معنا حمل ولشي پس استدلالی مقام او استدلالی مکان اغه ته و چې تد دلیل لسی د یو مسلې لپاره دلیل دي نو پدایې کې بیا په دلیل کې بیا داسې عمومت نشي ارسته پایې کې په څو کوله چې معرب بالله کوم پردیو اغه نه یو پرد ارسته شي او که کجمعینو کم جمع یقینی دری کل افراد د جمعې کې درې دي بیا داسې ارسته چې معرب بالله درې ارسته شي او چې کله فرد واحد بنل په داخل شویو په تنفرد واحد ارسته یو یقیني دي غرد خبر کړي چې کله مقام او محاوره غرد خطابيات یو بل سره سره د بحث کې د استدلال مقام نه ني نو التکه با معرب باللام حملول شی په استغراق باندې دا خبره خو بیا د نړی اسلامي او حدیث ذکر کړي المؤمن غیر کریم نړی اسلامي او حدیث عام ویله د خطابي مثال ورکړي چې په امر له اسلام ویل المؤمن غیر کریم مسلمان چې غیر دسه وی غیر اوندعا جنغیرون کریم سادئی او کریم شریف انسانوی خو اخلاق والی والمنافق خبن لئیم او منافق چی دے خبن پرادی دو کبازی لئیم کمینا و بد اخلاق ای مسلمان سادسو دئی او اوندع اخلاق والی او منافق چې دے دو کباز پرادی و کمینا و دلتا کسر را کلے مورب بلام را او مقام مقام خطابی لے اس دلالی لهذا دلیلنا مراد هر مؤمن ده مطلب دا ده هر مؤمن کی دعوت مند شي شرطت پکی وی بهایي پکی ني صحیح شګنه او صداعل او منافق جی ده پراړي صحیح شګنه ته بلغت بچلاس کې در کې توا پټ نه وبسر سبب پځي پري صحیح شګنه اولي كميني په دخلا ندل ندلته مطلب دا شو اغه ولي چکرا مر رب الله اغه خطابیاتو که استعمال چی حمل کولو پشی پا استعراک بان باندې پا استعراک بان محمول لی و دا هر محمل دا که دو صفات هر منافقو دا هر صفات چی حبرا بان پوشوئی بیا دلیل چی اغا ذکر کرده دلیل نو اغا دلیل تو پا قبل زی بان اغا کیره هم اغا چې بارت اغا کیر چی دلیل زی تغرس نو اغا دلیل هم باورازا اغا دا دلیلو آګه احتمال د ټولو اپرات لري کوم فرډ د پلان په داخل شوي استعارکینو ان پهولو ته شامل دي او جمر د لپلام استعارکې په شامل داخل شوي نو پهولو ته شامل دي چې کله په کلام کې لفظ دا څه دی چې عمل کېږي په ټولو باندې صحیح شو نو بیا دا دي چې اگر بازو اپرات طاقې تحقیق سره متصسب کول او بازو نه متصسب کول بازو باندې حملول او بازو لن بانینا حملول نو دا ترجید احد المتصاویین دا په آخر باندې یو پر تم شامل دے لپزا بلتم شامل دے یو ته شامل دے بلتا نا شامل دے دلیل ہو پا کار دے گا نا حالانکہ دلیل نشتا مقام استدلالین دے ام مخاورتی حتاب دے کلام دے نو لیحاز اپا طول اپراد با الحملول شیچی لازم نشی ترجیب بلا مرجع دک که دلیل دے نو پا کسی نشتا وک او د امه تند دا ور پسې شرحه ده استکاکیو سکاکی چې زکر ذکر کړی دی په بحث د افاده د لام کې په بحثه افاده تل لام اله استعاره کده استعاره د افاده مفول له په بحث د افاده د لام کې چې لام پیدا ور کوي د استعاره انه اذا کان المقام شان ده ذکر کړي چې مقام خطابي وي زني محاورتي لا استدلاليا استدلاليني نو ککل علی السلام کول کل پیغمبر المؤمن و غیر کریم مسلمان سادهی او غن دخل کوئی منافق چې ری خب برادیو دوه کا بازی په منی نو حمل حمل اذا کان المقام حمل ده دغه جزال هر کړه چې مقام خطابی نو حمل المعرب باللم نو حمل له به المعرب باللم برادیو او کجم علی الاستعاره استعاره باندې دلیلی سره بعله ته اېهام پدې اېل سره اېهام د دې خبر چې عمل لا فردن دونا اخرا طبيع الاثرات وهم وكل محادثه متكلم مخاطبته چې کس دلته کې یو پر تشتہ دونه اخره بل ته نشته سره د تحقق د حقیقت د معرف بلنه په ماپیډوالو کې ترجیحون صحیح څنګه دا څه شی دا ترجیح دا له احد المتساويين د یو دوه متصاوینو باندې علی الاخر په بل باندې رب الله راوت شاملې ایوب نه ته حمله بل باندې په دې کې ترجیح حضرت مساوین تاخر باندې راځي لہذا پټول او پراد وسو کول شي حمله لشي دا خبره بیا سکه کی بلځه کې یو بحث کول دي او هغه بحث کې دې کلمې ته اشاره کول دي د ماتین مقصد کر دی چی دا چې څر کلماتین ویل دي اطریقه مذکور لفظ ذکر کړي نه بلځه کې چې اطریقه مذکور ذکر طریقې مذکور نه کړو طریقې مراده دا ته مذکور طریقې چما رب الله چې کله مکم حتی دی نه په عموم باندې حمل ولشي په دک طریقے مراد او د دک و جنا چی ترجیح د المتساويین تاخر باندې را نشي نشي دک طریقے مراد دیو سره بل ځکه چې ذکر شوی عبارت را نقل کړي ثم ذکر ا بیا ذکر کړي دی په بحث د حضب د مفعول کې په باب د حذف ده چې مفعول حذف لشي انه شانه ده کړي کول القصد الى نفس الفل کنا کلب کست مفعول شي نفس الفل تبې ذکر په حذف شي تنزيل المتعدي منزله اللازم زکه کو زول به شي متعدي په زائد سمانه لازم, لازم باندې زهابن او غتل کوي چې خبره تا په نحو ان فلان يعطي الى ما منع يفعل فلان يعطي چې ویل شي نه د دې په سمانه فلان يفعل الاعطاء ويجب هذه الحقيقه او د حقیقت منتشي ايهاما للمبالغه او دا ايهام د ينه د متكلم وهم ورکولي مخاطب تا د پرد مبالغي کی پلان کې انتہی کثرت سره ورکول کې یو خاص شینور کې زکت مپول ما غذب کو او پلانن یوتی اغه می اوه خبرونه درته لګنه به طریق المذکور خدا مبالغه او دا عموم څنګه ده نو التکی په دې دویم بحث کې په غذب د مپول کې ماتین بیا اغه پاسنی بحث ته اشاره کوي سکا کې ویل دي به طریق المذکور په طریق او کمه طریقه مسکورانو په خپل کتاب کې سقاکوي لري دی هغه طریقه مشکورا چې ما سقاکوي ما په خپل متن پکې ذکر کړی دی په إفاده د لام کې چې لام پد استغراق ورګي نو اغه کی طریقه صوا طریقه داوا چې کله او شی ټوله شاملې نو دا دی چې په حمله په بل نه حمله ترجیب المرجعه راځي کنه او دغه چې پلان یو تي مفعول دی حزل کو صحیح شو نو واخله چې مبالغه پیدا شي کما فوئی نشته او یو سره تعلق مانی او بل سره نه مانی ترجیح بلا مرجع راځي کنه د څنګه چې البته کی ترجیح بلا مرجع نه ده پکار وا رب الله پټول باندې حمل الپکار دي نو دلته چې کوم فوئی هشته پلان نیوتی کی نیوتی تعلق د توو سره مانی پکار دي دا نه چې فوئی سره تعلق اومنه او بل سره نه مانی ترجیح بلا مرجع لازمه نشي اوس د دې دوا او عبارت او کې د ماتن څخه کی یو عبارت په د دې سکاکي په بل باب کې بل عبارت ده د سکاکي په دې دویم عبارت کې الغ خپل اولنی عبارت ته اشاره کړی ده اوس دا علامه تپزانی چې کوم عبارت وای نو د تاسو ته دا خبر راکړي چې د دویم عبارت کې د طریقې ذکر ویل د دې حادثه مراد ده اغه اولنی عبارت ولا طریقه بس ال دا تپزانی او په دې خبره کوي شیخا فجعل المصنفون المصنفو المصنف عبارت سکاکي دي خان فجعل المصنفون المصنف غرزو له دي کولهغه سکاکي ګرزولې دا بالکل په طریق مسکور دا طریق مسکورې اشاره اشارتن ده ګرزولې دا اشاره فجعل المصنف بقوله بالطریق المذكور اشاره تن علامه سکاکي دا خپل کوم طریق مسکور جره پدې سره اشاره کړې د علاقې لې خپل کوم تا ثم اذا كان المكان خطابيا لا استدلاليا معرف حمل على بالله کو نو پدې سره چې کوم دې هغه څه کړې دا اشاره کړې صحیح شو وإليه أشار بقوله ثم ثم إباده يكون العرس بثبوت أصل التنزيل من, من غير إتباع إذا كان المقام خطابيا وإليه أشار أمثلة إشارة كثم إذا كان المقام خطابيا تدیره هغه څه کړی دا اشاره د متن خو دا تلخیص د چا د کتاب دی د کس مالث د کتاب ته وګورئ نو اغه کوم دته اشاره کړی دا, دا چې کوم عبارت ذکر په حد د مفول کې نپا اغه کوم په پدوت لا مې لسترا کوله بحث ته اشاره کړی دا او دا عدل د چې اوس کوم خبره ذکر کیږي نو پدې کې چاته اشاره کوي ثم اذا كان المقام ده در دیمر است چې مقام خطابی نو اغه بحث ته څه کوي اشاره کړی دا امر نه نه پرهاله او او الیه او د بحث د جاالی مسکول سره اشار به کولی په د کلل سره اشاره ک دهسممه با د کاون العرضې هر کله چې کې دل د کووي عرضو ثبوت د اصل پیل تنل او مود تنظیل د پیلوي په مننظرل د لازمبانندې باغیر د اعتبار دکننا نه تعلوکې د مفول م سره ناخلی خو اضکان مقامختطاب بیا چې مقام خطابی د یکته طفیه به مجره د اللان په دی کې با کتتبا کول شي په مجره د باندې تدیګه با اکتفا کولیش په څه باندې او مجرد از روان عموم با هغه څه چې د لازم ملاله ذرته نشته لا استدلالیا خو شرط دارجه مقام خطابی او مقام استدلالی نيوي یو طلب په هیڅ پر کې ته لا کولی شي الیکین البوهانی یقین په دلیل سره نو چې کمزکه مقام داسي وی چې ال ته دلیل برهاني یقیني برهاني مقصود وي دلیل سره یقین حاصل وي نو ال ته که بمعرف باللام عربیا په دابا نه او فعل ده بعموم بني حملوله مشي انت جيبا خصوصا غستاي شي افاد الفيل افاد المقام او الفيل ما تاممي في افراد الفيل تبدا ابارات توغران في ابارات بني ابو الشيخ متن متن توغرا متن متن متن متن توغرا صحا سر له ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا يطلب فيه اليقين البهات افاد المقام او الفيل ذالکا معد تعمیم پی افراد الفیل دفعن لتحکم لازم من حملهی علی پر دین دون آخره دادی خلاصاو حاصل وانیزان پویکی منگا او چې مکام خطابی دی نپس بانی بحان دولی شی پا اوی اون بانی کن نو بس عبارت ان دک خلاصا شو چه مکام خطابی دی اس لالینه دی نه دوی دا فیل دا فیل افاد المکام یا دا مکام مکان مکام نمورد سشی دی د کمم ای کې چې دا مقام کول ه چا سره د کلامموګی شي دککه مکان او د ف دی په پایوررکې د د غرض زمون د ارت شي دی په مننظرله د لازممونږې د پره اسکو چېمون بکې پیدا ش نه او خاص نپول سره تعلق را شي نه د چې کمم زمون د رض دی چې فیل د پر ثابت شي یاد دی نهپ شي نو دککه مکان مقام چې کله مقام خطبی دی او پیلمونه په منزله د لازمم کوس کو زمونږ د د غ پ ورکي فیل به د فیلله پرثابتېږي یا بنفرږي باغیر دے تامیم نه پہ افراذ دے فعل کی افراذ دے فعل ک تامیم و غیره نہ راضی ورنہ بیا دک ترجیب ال امرجح سکی لازم ای نو وک شخص دے مت مت نو وک ہے ثم اذا کان المقام خطابیا ہر کج مقام خطابی مخ کی ش لا استدلالین استلال لینی یطلب به ال یقین چې پے یقین مطلوب بی افاضل پہلو چې مقام خطابی دے افاضل مقام الفلو پیدا بو ورته د مقام خطابی او الفلو د کفل ذالکہ د پیدا بو ورته ای کون پیدا ورکید کې د کدو د عرب ثبوت ته لري تاریخ د فعل ورک فایل او نفي عنه يا پیدا ورکید نه پیری په لعمو د چانه د فایل مطلق معطعمي سرد تعمين نه افراد د چا کې د فعل کې او د افراد د فعل کې بعد تعمين ذکر اږي د فعل التحكم اللازمي زکه چې د فعل اشد اغه التحكم چې لازمي دي د حمل کولو د فعل نه په بعضي افراد نه په بعضو نور باندې خبرم زه انټرال وتحقيقه و تحقیق و انما نیعطیه نا ازن یفعلو الاعطاء فالعطاء المعرفو بالله من الحقیق على المکام الخطابی علی الاستعراک ما تنوی ده ده مطلب داشو فیل که عموم فیل خویو مانا رکنا عموم او خصوصو کبلی ده الفاظو نده فالفاق ده اسم نده فا او استعراکو ده کبلی رچا نده فا ایسرا اسم متصب کی نفا فیل کسنگ استعراک راگه او عموم او خصوص راگه نده و فلان يفعل الاطع فلان يفعل الاطع الاطع كده اللي پلان استغراقه ده مطلب ده ده چه پلان کی ده اعطو لأعطاات کري فا عموم باني بتا سب بولی شئ حملو لشی ده عموم ده کم زنبا ده ندب ده فلان يوعت ده فده ما ناصره ده فلان يفعل الاطع حال ده اعطاب حملو لشی پا عموم باني فده فلک عموم ده متلک عمون ده په بازو اپرادو بدای حم اقاتش حمله له چې اعطاء د جناني رکیدو بل حمله نکي زکه بیا په کې بازه اعطاء د پایله پر ثابت شو او بازه اعطاء تسشو منفي شو او دا خو تحكم شو چې ثابتيږي د ټولو د لپاره مقام خد تابع او ته بازو د لپاره ثابته بازو راځي او تحقيق او تحقيق د مکان ده شو دا تحقيق دي زکه کې چې اصل کې فرق کې هوستار نه غوښتيار کو پچاګرې په ل پلان کې راځي الی پلان پچاه باندې ځکه نه وتحقیق هو تحقیق دا مقام دا شخص أنه معنى يعطي معنى دا يعطي هينئذين پا تكواحكي يفعلو الإعطاء فالإعطاء هو دا إعطاء مصدر دا مفرول شو المعرف بالعمل حقيقة نا معرف بالعمل حقيقة شو يحملو وده بحملول شو پا مقام خطابي کی پا استعاراك دا إعطاءاتو بانده وشمولها وشمول ده إعطاءاتو بانده مبالغتا دا پار ده مبالغه دا كمبالغه مقصود احسلشی لیاللہ یلزمہ او دویم داچی لازم دیشی ترجیح دا احد المتصاویین علی الاخرے پابل بانے فیل سرم مفهول امشتہ اعطاع عامدہ صحیح شو و تیو اولی پہ یو حملے پابلے نا حملے لیاللہ یلزمہ لا یکال افادت تعمیم ده اخیری اشکال پده مکام کی کئی پده اشکال پا نظام پاکی اشکال لگامی کتے محت پده خیال کر نو یو خبر دی کڑوا من غیر تعمیمین و لا تخصیصین پا بحث کې نو نزل منزله المتعدی والا الپاس کنی دکا تاسو گو را ادا مقدمت چیز کل خطم شو تمنید خطم شو اغیب پسی جگا می بارد تین تل عرض و انکان اثبات الفیل لی فاعلی می او نپیو انہو منطلقا من عیر اعتبار عموم فیل با این یراد جمع و اپرادی او خصوصا با این یراد بعض و اپرادی حر کل چی فیل ت استغرس فعل ثابتولی بغیر عموم د فعل نه چې ټول افراده پر ثابت کی او بغیر د خصوص نه نو دا کار بته د غزه کې بته متعدی په منزله لازم ګرځي نو چې کله متعدی په منزله لازم ګرځي نو خبر او سره دا لازم شوات چې فعل بعد د بازو افراده پر ثابت کی د ټول افراده پر ثابت د کار په بګینی یعنی فعل کې به نه عمومي یا نه خصوصي د چې مطلوب است اثبات فعل دې په فایل لپاره مطلقاً دې فعل عموما و خصوص دې مطلوبو لږې متعدد په منزله د لازم ګرځول شي د کزا دا خبر لازم مشوا چې ته متعدد په منزله د لازم ګرځن او فعل کې په عموم و خصوص اعتبارو او دې نه لازم مشوا ماع تعنی په افراد الفعل چې ما کم اپیل دې خپل په منزله د لازم وګرځي نفل التعميم بيد ورکی او البته معلومه شو چې فعل کې بنا عمومی نه خاصی نو کله یو یو څوک تعارض راوي کنه التبني عمومی او دلته راي مع تعميم دا اشکال ل دا اشکال دے دی ديږي کوي او بیا جواب ورکی او جواب ام په هغه انداز باندې کستاسو مخ کې یو جواب یا شي موږ یو ځکه یو جواب کړو چې کم د جملې د طرفه علت یې اللهم چ جمله به علی چ کله سببی او تقوی بیا یو اعتراض کوم ماته په سقاکی باندې چې وګوره دې جمله کې جمله دا او تقوی په کنيشته ترسیس دي انا ساحت په حاجت کې دا ترسیس نه مسعی کړي بل چا کړي خبره نه تا لګنه نو جمله او استعلت تقینشته نو አልت کې د جواب بیا دا ور کړو دا علامه سقاکی پر په جواب دا ور چې زمونږ علت جمله والی وجود تکویید ا مقصود د تکویید نه دي نه چې تکويش ټانو مقصود دي نه تخصیست مقصودی کنه د دل تکیم د جواب ورکړي امرنده تعالی زمونږه مقصد زمونږه مقصد غیر اعتبار تعمیم دی دا مطلب نه چې تعمیم بلي تعمیم دي کنه او جی چې په منزله د لازم باندې ګرزوري نه د تکل تکه زمونږه مقصود تعمیم نه تعمیم خصوص بني متلکې فیلت په منځله به لازم ګرځي نو موږ به کې اعتبار د خصوص او نکو دا, دا؟ <تصفيق> مګنجي علوم به په کې نه علوم دی کړه او زمون د مقصوده <تصفيق> نه <نا. تصفيق> دي بده او جواب برکې کوم چې التا کړو نو هر اشكال ته په جواب باندې به با پرشو پیش کال باندې دی چی... وايي سشو... چې لا یقال په اشکال کې دی نو لیکيږي ifade التعمیم دلته کتاب مع التعمیم او ifade د فیل دا خو منافید د غرض سره غرض خو چې کنده ثبوت او د نفي مطلقاندا بغیر د اعتبار د عموم او, خو دا دا او تستا سبوت دا عمو خصوص څخه په منزلات لازمي ګرځي کړه او دغه منافات په اعد د تعميم او بل تستا د استغراز مطلقي ثبوت ته عموم او خصوص په کې معتبر نه دي ځکه ان لا يقال لان ان کو لا اشره متعلق دا اشكال لسک مګه ځکه موږ جوابو شتا صحیح کنن لان ان کو ځکه موږ ویاندو تسلیم ذلک دا منافات موږ من نه تسلیم مو فان عدم كون الشيء معتبرا في العرض لا يستلزم كَوْنِ عدم عدم كونهم مفادا من الكلام <متحد> وره <بورا. متحد> نکي دل دیو شی معتبر فل عرض چې زمون په عرض کې معتبر نه دی عزون غرض نه دی نو دې سره دا لازم نيبي چې کلام یي کلام دې پيدا م نور کوي یو شی زمون غرض نه دی او سره دا لازم نيبي چې کلام دې مفید نه دی کلام کلام دی فائدہ ورکي سم ځای راسته اگر موږ هم برا لگا او د اس منافات نشته موږ څنګه تامیم معتبرو موږ یې اعتبار نه شي دا مطلب نه دی چې کلام دی فائدہ ورکي کلام فایده شل لی ورکي د دې اس منافات نشته دا منافع په لښکر نشته لئن انا قلت كمو الا نسلم ذلك من د منافات نو تسليما فان عدم كون شيء في الارض کې دل د یو شي چې دغه په اعتبار او نظر زو پغارس کی زمونږ غرض د دل نه لا استنجه مده سر لازم د خبره عادي نه کوی مفاد من الکلام چې عدم دین فائدہ ورکول کلام یعنی کلام د پیدا مو نه ورکې فتعلیم مفاده غیر مقصود تامیم خدا کلام ورکې صحیح شو فائدہ ورکې هو غیر مقصود دا زموږ مقصود نه نه ځکه موږ د پ متادی په منځله راغړځو د لازم غړځو ولی باز این فی هاز المکام او چونکه دا مکام سخته تا سو اشکال جواب باورده مدیوه دیزه که باز ایک فاسد خیالوندی دا غیل انده سپایده نشتا ولی باز ایمان دا په دا پارک بی هاز المکام پا دی مکام که تخیولات ان فاسدتون دا غیل سپایده نشتا نو فلندو تعرض لها اغیتو تعرضو و نکلشو بستا